Nem is tudom, hogy adósság volt részben újra fordítani, részben az akkor elmaradt köteteket lefordítani, vagy bátorság minden tekintetben egy ekkora terj terjedelem, nagyság, kiemeltség műhöz ö, hozzákezdeni. Bár többen is kacérkodtak Pruszttal, végül Jancsú Júlia műfordító, aki nekiállt ennek a hatalmas műnek az eltűnt idő lefordításának hosszú két évtized, vagy több mint két évtized, Alatt fordított le most már öt kötetet, még hátra van a Proust életműből két kötet a mai adás, tehát a mi fordításé. Lesz szó a fordításon kívül arról, hogy kik azok a Proustológusok, hogy Proust valóban szubjektív élménye, Emellett felvételről hallják majd Adriánó Olivári, olasz műfordítót és Ádám Péter műfordítót, és közben beszélgetünk zeneiségről, meg természetesen zenéről is. Tartsanak velünk Jancsó Júliával és velem, Marta Néva vagyok. Csó Júlia vendégem, aki valamikor a 90-es években neki kezdett a Prusznak, és vagyunk rögtön a közepébe, hogy az úgy kezdődött, hogy lefordítottad a, harm, a harm, ne, negyedikötetet, az ötödiket, a hatodikat, a hetediket, idén megjelent az első, tehát hogy mi az oka annak, hogy nem kronológiai sorrendben harad a fordítás, miért pont a közepébe? Nagyon egyszerű oka volt. Az első három kötetet lefordította mintegy fél évszázad alatt Gyergely Albert, és amikor elkezdtük az Atlantis kiadóval ezt a munkát, akkor arra gondoltunk, hogy először csak a teljes regény folyamat kellene megmutatni. Még azon is gondolkodtunk, hogy esetleg rögtön az utolsó kötettel kezdjük a hiánypótlást, hiszen a, az eredeti szerző elképzelés szerint az első és az utolsó kötet szinte párhuzamosan Ez párhuzamosan is írt Igen, igen, pluszt, igen az igen. majd érdekes, térjünk rá vissza. Mennyiben nehezíti a fordítást? Hiszen gondolom, hogy a regényt azt olyan mértékben ö, ismerted, a, mire neki kezdtél a fordításnak, hogy az ember belevág a közepibe. Nem feltétlenül tartoznak össze, miközben mégis egy olyan fantasztikus építmény ez a hétkötet, hogy lehet-e így elkezdeni? Az egyik szépsége ennek a regényciklusnak, hogy bármelyik ponton be lehet kapcsolódni, és aztán legfőjebb visszakeressük az előzményeket, de mivel plusz szerint múlt, jelen és jövő állandóan egymásba játszik, nagyon gyakran visszatérnek bizonyos motivumok, az egyes köteteket önállóan is lehet olvasni. Tehát mondjuk ez az egyik sajátja, hogy ki be lehet bújni a kötetekből, Igen, és Igen, lehet játszani, Igen, ahogy Igen. ő játszik az idővel, az olvasó is megcsinálhatja maga a játékterét az idővel. Igen, és a játékhoz hozzátartozik az is, hogy a hetedik kötet azzal ér véget, hogy az elbeszélő hozzáfog a regényírásához. Tehát zenei szakifejezéssel érve, de Kápo Alfine, ugye mehetünk vissza az első kötethez, hiszen éppen ott tartunk, hogy elkezdődött a regényírása. Az különben nagyon érdekes, hogy szerintem van néhány olyan alapmű, amihez is nem véletlenül használtam a bátorságot, kell egyfajta bátorság is amit nem fordítanak Aranyános után a Hamletet, tudom, hogy bár nagyon sokan kacérkodtak abval is, vagy ilyen volt a most Danténak az újrafordítása. Tehát vannak, vagy az Ulisses-t említhetném, hogy valamiért a Bicska már hamarabb beleszorul, mint ahogy elkezdődik a fordítás. A Pruszt is egy ilyen mű miért? Tehát rárakódott egy ilyen furcsa az idők alatt, nagyság, vagy tényleg van a szövegben egy olyan, hogy az ember nagyon nehezen mer neki vágni? Mind a kettő igaz. Egyrészt a Gyergei Albert fordítása jó értelemben véve kultikus szövegé vált, nagyon sokan azt gondolták, hogy az eltűnt időnyomában az a három kötet, és kicsi anekdotikus, de mikor a negyedik kötet megjelent, akkor a rádió akkori irodalmi magazinjában azzal vezették föl, hogy most, hogy megjelent a teljes eltűnt időnyomában, akkor komolyan gondolkodtam, hogy kell -e még az a három kötet bárkinek is, ami hátra van és tényleg sokan gondoltak rá, hogy folytatni kellene, vagy befejezni, de aki ismerjem Hüvet, azt tudta, hogy retelte sok idő kell hozzá, és, és türelem is, tehát több idős fordítóval is beszéltem, akik azt mondták, hogy nincs már annyi idejük, hogy, hogy neki vágjanak. Mindjárt visszatérünk a fordítás nehézségeihez és szépségeihez, de előtte hallgassuk meg De a szonátájából a első tételt, amit Juli választott, hiszen itt ma többféle szereplő, többféle zenét fog választani, ez a te választásod, hallgassuk. Szinte biztos voltam benne a Gyulihoz egy olyan zenét, ami családi kötődés is, hiszen akik előadták, a lányod Róman Ditta, illetve édesapja Róman Imre. A zenéről majd beszélünk később is, de azt, azt gondolom, hogy a műfordításnál, és főleg a Prusznál nagyon fontos, hogy van egy nagyon erős zenéisége. Neked van egy nagyon erős kötődésed a zenéhez, Tanítasz most egy zenei középiskolában, tanítottál a konziban, zenészekkel vagy körülvéve. Mennyiben segíti meg például szövegeket, hogy van egy ilyen belső erős hallásod, vagy egy ilyen nagyon kifinomult muzikalitásod? Mennyire kell ez? Végsősoron az egész kapcsolat a Pruszt életmével abból indult, hogy hajdan az egyetemen Pruszt és a zene címmel írtam a szakdolgozatomat, tehát erről az oldalról közelítettem hozzá a szonátát, a Döböszi szonátát az anyai büszkeségen kívül azért is választottam, mert Döbösziről sok szó esik a regényciklus folyamán. Kettő Tűs arculattal, hiszen a Dreyfus úgy kapcsán pluszt erőteljesen ellenezte Döbüszi Dreyfus ellenes állásfoglalását. Másrészt viszont a zenei újszerűség új miatt pozitívan is. Tehát mindenkinek sok arcát látjuk Döbüszinek is a cselekmény folyamán. A zeneiségre azt hiszem, feltétlenül szükség van a pluszt fordításhoz hiszen a mondatoknak sajátos dallamuk van, és az egyik legnagyobb feladat ezt a zeneiséget nem kiírtani a szövegből, remélem, hogy többnyire sikerül megtartani. Az, hogy egy szöveg nagyon izgalmas marad a születéséhez képest száz év múlva is, abban például szerepet játszik az, hogy olyan figurákat alkot. A regényében te úgy említetted, hogy két arcúságúak, vagy két tulajdonságúak, hogy bármikor bármikor olvassa az ember, ezek örök figurák. Tehát, hogy mennyiben kell, hogy ez a nála nagyon klasszikus figuraalkotás ennyire erős. A legtöbb szereplő, a főbb szereplők nem két arcúak, hanem nagyon, nagyon sok nagy, arcúak, hiszen arcua. azt mondja, hogy mindenkit különböző pillanatfelvételekben rögzítünk magunkban, és nem is nagyon állnak össze egyetlen egészé. Hát az utolsó De, részben, amikor szembesülnek önmagukkal a az hetedik öreg, részben. Az öregkor nagyon... magukkal, például, igen, meg ez sokszor ismétlődik. Ez egy ez megállított ezzel, kép talán. Igen, igen. A főszereplők, azok rettentően összetett figurák, és talán nem is mindenki felel meg a klasszikus típus alkotásnak, mert az a bizonyos Charles Báró aki a homoszexualitásnak a megtestesítője elsősorban a regényben, hihetetlen változáson megy át, tehát talán ő illusztrálja legjobban, hogy micsoda mennyeket és poklókat jár meg egy-egy figura, cselekmény során. Nagyon fontos szereplők, azok a művész, a fiktív művészek, akikkel reprezentál egy-egy művészeti ágat, hiszen van a festő Elstír, a zeneszerző, és az író Bergot, a zeneszerző ventői, aki ráadásul hogy egy ismeretlenül elhúny szerző, akit utóbb fedeznek És fel. rengeteg, aki akkor ismert volt, már valószínűleg érdektelen a legtöbbjükről, hogy ki lehetett, vagy kit rajzolt meg igen, Proust. Igen. És akkor egy pillanatra itt átadjuk a szót egy felvett anyagnak, hallgassák. Jancsó Juliával beszélgettünk eddig a Proust fordításokról, és akkor egy rövid időre egy telefon beszélgetéssel szakítanánk meg az itteni beszélgetést, ami összeköt az gyerdjai, a fordítás, egy másik gyerdjai fordítás, amit a közelmúltban újra fordítottak, méghozzá kaminek az idegen, vagy ahogy a korábbi fordítások a gyerdjai szerint a közön című művét, egy páros fordítás, Kiskornélia és Ádám Péter fordítása. Ádám Péterrel beszélgettek. Hát nagyon sok érdekessége van annak, hogy lefordítottátok camus nálunk ugye közön a ti fordításatokban idegenként jelent meg a cím, erről majd beszéljünk, de kezdjük rögtön avval, hogy Kiskornéliával közösen fordítottatok, igen, és azért az fölvett nagyon sok kérdést, hogy hogy működik egy páros fordítás, még akkor is, hogyha két ember nagyon hasonló hullámhosszon, nagyon hasonló fordítói attitűddel dolgozik, de hogy mennyire marad egységes a szöveg, mennyire tudtok belebújni ugyanabba a kámű bőrbe. Ö azt kell tudni, nem, nem megosztottuk a szöveget, tehát nem úgy, hogy én az első felét fordítottam, a Kornélia pedig a másikat, hanem minden mondatot együtt átrágtunk, próbáltunk egy első változatot, második változatot, megvitattuk, tehát, tehát gyakorlatilag úgy fordítottuk ketten, mintha ő meg én egyetlen személy lettünk volna. Hát akkor ez egyúttal lehet azt mondani, hogy ez egy kritikai fordítás is, és hiszen azt gondolom, hogy rengeteg lábjeg ha szóban is, de született, mennyire értelmeződött újra, és talán a cím is ezt mutatja az idegen, hogy egészen más módon hát fordítatok. Az eredeti hát visszatértetek az eredetihez, Igen. tehát hogy mennyiben lesz egy ilyen rengeteg beszélgetés által más a fordítás, mint amikor az ember egymaga fordít. Mondjuk azért is könnyű volt Kornéliával fordítani, mert ugyanaz a véleményünk a fordításról. Másrészt a, a régi fordítás, a gyergyeiféle fordítást is egyféleképpen ítéltük meg. És tényleg igazad van abban, hogy ez az új fordítás egyben a műnek egy, egy új értelmezése. És röviden úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy, hogy a mi változatunk, Egyrészt humorosabb, irónikusabb, másrészt itt-ott költőibb, és végül köznyelvibb a gyergyai féle változatnál. Hiszen az elég sokat olvastam arról kritikákban, hogy a gyergyai egy irodalmi szöveget adott vissza, ti sokkal inkább élővé tettétek ezt a szöveget, sajnos franciául nem tudok. Mi a Különbség. Tehát értem én azt, hogy az egyik irodalmi, a másik élő, tehát Kamui ezt a művét sokkal inkább élő beszédben írta meg? Az eredeti, az, az sokkal közelebb áll a köznyelvhez, mint a gyertjai féle változat. A gyergyai egyrészt túlirodalmizálta a szöveget, de a szónak kicsit rossz értelmében, tehát egy, egy ilyen papírizű magyar irodalmi nyelvre fordította. Mi, mi visszaadtuk ennek a, a szövegnek ezt a köznyelvi, beszélytnyelvi dimenzióját. Ez mennyire Bocsánat, a kornak az akkori elvárása volt a gyerdjainak ez az irodalmi szövege, meg ami kritikákat szoktak a gyergyai fordítással szemben fölhozni. Mennyiben a gyergyai fordítói attitűdje volt, tehát mennyibe kerül bele a szubjektú? Ebben, ebben nagyon igazad van. Szóval, igazad van abban, hogy, hogy akkor a gyergyai féle változat megfelelt a fordítói és irodalmi igényeknek. És, de, de ma már hogy is mondjam, hamisan csengene ezt a regényt egy, egy, egy, egy, egy nem létező magyar irodalmi regény, egy nem létező magyar irodalmi nyelvvel lefordítani. Másrészt, retteltesen fontos, mivel itt egy ember egyes szám első személybe beszél, hogy, hogy hitelesen szólaljon meg magyarul. Hogyha ha mi is irodalmi bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, ha mi is egy ilyen, egy ilyen veretes irodalmi nyelven szólaltat, volna meg a főhőst, akkor, akkor ez a monológ nem lett volna hiteles. Uh, Közönként van a köztudatban. Mennyire nehezíti meg az eladhatóságát, az olvasását, az érteklődést, hogy behoztátok, bár valóban a francia az idegent használja, de mégis idegen, hogy ebben a szóviccel érjek a magyar olvasói Én... A XX. századi francia irodalom legnagyobb regénye, és az európai irodalomban is ennek a világirodalmi helyét valahol kafka terem mellett kijelöl, lehet kijelölni. És én biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy minden olvasó, aki ismeri a közönyt, aki olvasta, az valahogy tudja, hogy ugyanarról a regényről van szó. Tehát itt, itt semmiféle értés nem lehet. És a közöny azért rossz cím, azért is rossz cím, mert a közöny beavatkozik, a, a címadás a, a, az beavatkozik a mű értelmezésébe. Hát ha a, megmaradunk az, az eredeti színnél, az idegennél, akkor az olvasóra bízzuk az értelmezést. És van, egészen más jelent. Még azt hogy kérdezzem meg, hogy ha jól gondolom, azért a 70-es években, a 80-as években népszerű volt ez a könyv. Nem tudom, hogy most a 2010-es években mennyire olvasott, egyáltalán van erről bármilyen fogalmatok, hogy, hogy mennyire népszerű leszámítva az egyetemet. Amikor, amikor ezt elkezdtük fordítani, akkor semmit nem tudtunk a kornéliával arról, hogy ez mennyire eleven könyv, mennyire népszerű. És Többenben tapasztaltuk, hogy amikor a fordításunkat közre a Fázsianikó a nagyvilágba, hogy hogy, hogy mennyire reagáltak, és amikor először felolvastunk egy részletet az akkor még készülő fordításból, mennyien jöttek el a könyvömutatóra. Ez egy nagyon eleven könyv, amit, amit olva, nagyon ismernek is az olvasók, kedvelnek is az olvasók, és amit általában az irodalom szerető emberek egy élet során többször is elolvasnak. Választottál egy zenét, hát a, a, edithiáf, egy zenét, a, az a... Edith Piaf, Edith Piaf száma, ki, mint én? mert az Edith Piaf száma az 40 vagy 41-ben énekelt ez Piaf és 42-ben jelent meg a regény, tehát ugyanabból a korból való, mind a kettő. Nagyon szépen köszönöm hogy velünk voltál, hogy egy picit beszélgettél Ádám Pétert, hallották telefonon, aki kiskornéliával együtt közösen lefordította Káműnek az idegen című regényét. Köszönöm, Péter. Szervusz! La fille de joie est belle, au coin de la rue elle a une clientèle, Qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour. chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son âme est un artiste, c'est un drôle des petits gars. Un accordéoniste qui sait jouer la Java. Elle écoute la Java. et ses îles amoureux suivent le jeune et les doigts séquenants de l'artiste ça lui dans la peau par le bas, par le elle a envie de chanter cette physique son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique la fille de joie est triste au coin de la rue là-bas son accordéoniste. Il est parti saladam quand il reviendra de la guerre ils prendront une maison elle sera la caissière et lui sera le patron que la vie sera belle ils seront de vrais pacha et tous les soirs pour elle il jouera la java elle et la java qu'elle se redonne toi elle de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle grève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes. Il emmène au boui-boui, où y a un autre artiste qui joue tout un... Edith piáfot hallották, és itt Jancsó Júli műfordítóval folytatjuk tovább a beszélgetést. Az borzasztóan izgalmas, hiszen Pruszt meghal, miután a negyedik kötet vagy a harmadik a boltba kerül, és aztán egy picit szabadjára engedve kerülnek ezek a kötetek kiadásra. Dunaj Csik Mátyás, aki szintén belekóstolt a Proust fordításba, egy nagyon izgalmas tanulmányban azt fejteget, hogy melyik az eredeti szöveg, és hogy te melyikhez nyúltál, és akkor erről meg eszembe jut, hogy Eszterházi Péter meg arról beszélt, hogy milyen csodálatos nézni ezeket a Proust szövegeket, a teleírt az áthúzogatott, tehát neki, mint írónak volt, Esztétikai látvány. Tehát melyik az a szöveg, amihez te hozzányúltál? Miklós Nemással, az Atlantis kiadó igazgatójával abban egyeztünk meg, hogy az új kritikai kiadást tekintjük alapnak, ami nem jelenti azt, hogy időnként egy-egy mondat erejéig nem nyúlunk az előző kritikai kiadáshoz, esetleg más szövegváltozatokhoz. Nagyon sokféle lehetőség van, hiszen rengeteg, ahogy mondtad, a javítás sokszor méteres kis papír guriga, az, amin a hozzáfűzött javításokat feltekerte a lapszélekre, prost, és néha azért, amit pontál, hogy nem tudta már ellenőrizni a szövegek véglegesítését, előfordul, hogy egy mondat befejezetlen vagy értelmetlen marad, ott a kritikai kiadás meghagyja az értelmetlen mondatot. Mi abban egyeztünk meg, hogy ott lekerekítjük azért, hiszen a magyar kiadás nem kritikai jellegű, nincsen olyan apparátus ahol ezt meglehetne. De azért vannak jegyzetek, az nagyon-nagyon fontos, és akkor említsük is meg a nevel. Hogy ne, Karafiát, Karafiát aki kezdettől fogva fegyvertárs ebben a Pruszt akcióban, és nagyon-nagyon sokat segít, ő jegyzeteli, vagy ő látja lábjegyzetekkel a köteteket. Ez nagyon fontos, mert hogy az olvasást, meg a fordítást is gondolom, hogy megkönnyíti. Amúgy, ha jól értem, akkor te az összes létező fordítást elolvastad, hogy lásd a különbségeket, vagy pedig... Már a fordítást, vagy a, Na, szöveg... bucsánat, a, szövegváltozatokat. a szövegváltozatokat. Én igyekszem elolvasni, nem állítom, hogy mindig mindent el tudtam olvasni, de a kritikai kiadás megadja a szövegvariánsokat tehát igyekszem azért a teljes szöveggel ismerkedni, már csak azért is, mert néha szívfájlítóan szép részeket hagyott ki, és akkor a fordító szíve vérzik, hogy ezt milyen szívesen lefordítottam volna, de ő kihagyta. És akkor most itt jön egy zenés, abban maradtunk, hogy te fogod fölkonferálni. Igen, beszéltünk már arról, hogy a művész szereplőknek számos modelljük van. A zenésznek lehet, hogy az egyik modellje, de nem bizonyos. Az biztos, hogy Prusznak jó barátja, sőt, egyik ideálja volt, Rénaldo Án, aki kiváló volt, mára újra felfedezik éppen, és ez egy talciklusának egy részlete, amit Verlen versekre írt, ez a Lőre Exquise című költeményre írtala. Az nagyon érdekes, kérdezem Jancsó Julét, hogy vannak a prosztológusok. Tehát, hogy nagyon kevés olyan mű van, vagy olyan szerző van, aki fölé ekkora építmény épül. Mi azok Az, az itt hagyott regénye az ő amúgy is kicsit kalandosabb élete, ami nem volt annyira kalandos, de mégis mitossá vált. És kik azok a prosztológusok? <gül> Azt hiszem kétféle prusztológus van. Az egyik, aki ezt szakmaszerűen csinálja. Irodalomtörténészek, történészek, építészek, mindenből. Tehát szakirodalma van a katedrálisoknak a regényben, hiszen ugye szerkezet maga is katedrális szerű. Magint a hétkönyv a felépítésére Igen, utal. igen. Éppen Karafiát Judittól kaptam egy gyönyörű albumot a van szereplő növényekről, hogy mennyiféle növényről ír és azoknak a képével természetesen. És hát az irodalmtörténészeknek vagy irodalmároknak végtelen kutatási területet jelent. A legnevezetesebb életrajzírója Jean-Yves Tedier tényleg beköltözött ebben a világba és nem is, nem is kívánja elhagyni saját bevallása szerint. És vannak az egyszerű mániákusok, akik rajongva szeretik a szerzőt, én őket is plusztológusnak gondolom. Tehát akik, igen, akik nem járnak sehova a kötet nélkül. Sziatoslav Richter interjú kötetében említi Bülön hogy annak köszönheti a kapcsolatot, hogy Rígte szeretett nyilatkozni, de megtudta, hogy a és is állandóan Prusztot olvas, és akkor neki van egy zseniális a... filozófus, egy angol filozófus, um... Ki azt írt, írt, egy regényt, vele csak egy interjút láttam, hogy hogyan változtatja meg Proust az életedet. Igen. Ez a... a Elendőboton, igen, elendő igen, igen. Megváltoztatja? Az egy nagyon izgalmas öt perc volt, amikor ő beszélt arról, hogy Proust hogyan költözik be az életedbe, vagy te hogyan költözöl bele Proustéba. Neked mennyire szabja meg az elmúlt 20 évedet? Biztosan nagyon erőteljesen nem akarok nagy szabakat használni. Az Alem boton könyvnek az egyik nagyszerűség egy kellő iróniával közelíti meg ezt a proust ami kialakul az emberben, de biztos, hogy a belső békénk megtalálásában nagyon sokat segít, miközben ez egy rettentő fájdalmas létezés, a proust létezés és a narrátor élettörténete. Mégis... Mert hogy narrátorként éli meg az ember... Ezt az egész közvetítést is, tehát, hogy amikor egyszerre, te fordítasz, igen. egyszerre elmeséled a narrátor nagyennel történetét, másik részről magad is egy narrátor álláspontot? Igen, igen, hiszen a hetedik kötetben ez így meg is fogalmazódik, hogy minden olvasó önmagát olvassa a könyvben, ez tényleg így van, tehát megtalálom azokat a pontok, ami, pontokat, amik, amik közösek, ami ami tanácsot jelent az saját két a szubjektív alapélményen, hogy azt mondjátok, hogy plusz subjektív alapélmény, akkor hogy lehet azt átadni a szubjektívet egy fordítónak? Tehát, hogy kerültél összeütközésbe, hogy ez a szubjektív hogy jelenik meg, amikor fordítasz? hogy hogyne. Volt olyan korrektora a szövegnek, aki azt mondta, hogy ez most nem felel meg az ő Prózt élményének, és erre csak azt tudom mondani, hogy nem tudok más prózt élményének megfelelni, annak is örülök, hogyha a sajátomat át tudom adni. Tehát egy nagy, nagy szöveg, és egy ennyire árnyalt szöveg nagyon különböző értelmezéseket szülhet, vagy tehet lehetővé. Reményeim szerint még egy rövid időre visszatérünk, de előtte hallgassanak meg még egy beszélgetést. Szegő János kollégám készítette. Aki egy különös fordításról, Hevesi András regényének olasz fordítójával beszélgetett, Adriano Olivárival hallgassák. Adriánu Olivárit köszöntöm a stúdióban, olasz műfordítót, aki Hevesi András irén című regényét fordította a magyar -ol olasz nyelvre, Szegő János vagyok. A két világháború között alkotó Hevesinek ez egy igazi remek műve, a azonban még Magyarországon sem igazán ismernek. Hogyan találtál rá erre a regényre? Igazából sokat olvastam a Szerbánt áltól, és sokat, sokat sokszor találtam azt a nevet, Hevesi Andrást. És kíváncsi voltam, hogy kicsoda. És kerestem a Wikipédián, és megtaláltam ezt a három 2 regényt igazából, és kiválasztottam, és olvastam az interneten, olvastam az érent, és kíváncsi voltam. És egyre kíváncsi volt, lettem, mert a sztori, az dentsúli napon napién kezdődik, és foly, természetesen folytott, és, és egyrebb, izgalmasabb volt, mert én benne vagyok a reggelben, és a Borito, a is vagyok benne. Milyen sorszerű nekem, a nagymamámat hívták Irénnek, úgyhogy nekem meg ez jut mindig eszembe ha a polcon ránézek erre a könyvre. Hevesi András egy nagyon érdekes és tragikus figura volt az egész élettörténete, a műveiben is, ahogyan az érzelmi érintkezések nehézségeiről értekezett, és az is, ahogyan nem tudott szabályosan szerelembe esni, tartósan együtt élni valakivel, és pont a korban szerbant arra is jellemző módon ennek a szerelemnek a filozófiájával is foglalkozott. A másik szintén egy kicsit a szerphez is köthető dolog, nyilván az identitása, a zsidó törvények, hogyan érintették őt, és az ő sorsa különösen fontos példa, és hiszem, hiszen elhagyta az országot, és Persze. a francia hadsereg önkéntes katonájaként Persze. az antifasizmus harcába esett Tehát, hogy látod, miben áll a szerzőnek, és ennek a regénynek a nagysága? Hát, nagysága igaz, a sztílusa, irónia, minden van, minden van benne. A, a, az az ironiaja, a komoly a komolyabb beszélgetése. Beszélgetés, minden van benne, és fontos osztokodik az, az európai kultúrával, hogy mint a, a James Joyce úisélyehez, uh -huh. és, és a mint a stílus az, az elsőban beszél saját magáról beszél. Ezt az ironikusságot és ezt a stílust, ezt mennyire volt könnyű, illetve nehéz átültetni olasz nyelvre? Valahol mindig nehéz lefordítani meg másik nyelvre. Mindig van valami, ami nem lehet teljesen fordítani, mint a, a másik nyelvre. Mint a, viszont magyarra betenni valami, ami olaszul van. S de valamikor nagyon könnyű volt, és mert benne vagyok a, a, a reggelimben, és már ismertem az a, a elősej, és akkor tudtam már lefordítani, valósítani a, a, a, a, ezt a, azt az írást. Mint akkor, amikor így sétálsz, és tudod, hogy a következő sarkon merre kell kanyarodni, vagy hogy mi várott igen, téged. Igen, már, már tudtam, mi van a... Gondoltam, mi van a um, másik uh, következő lápon, és akkor volt valami könnyű, egy pici könnyebb. Nem mondom, hogy könnyű volt de egyre könnyebb, egyre gyorsabb volt, mert benne, teljesen benne voltam. Ha már Hevesi Andrásról és az ő külföldi recepciójáról beszélünk, akkor említsük meg a Párizsi első című regényét, amely franciaul is régen megjelent, szervre pedig a magyarodom másik kiváló tolmácsolója Markó Csudics fordította le régen. Az Irénnek azonban sokkal mostohább sorsa, hisz ez az első fordítása, arra a kérdésre voltak éppen már válaszoltál, hogy miért ezt fordítottad, de például a Párizsi esőt is tervezett, hogy lefordítsad? Uh -huh. Igen. Igen, tervezem, és már kezdtem olvasni. Azt is nagyon érdekes. Ez a pici sütetebb, az a stílus, mert nagyon komoly, pici komolyabb, de imádtam érejt, nagyon, nagyon iránt. Im imádom meg mindig. A következő percekben szeretném egy kicsit a portrédat közelebbről megrajzolni, hogy a klubrádió hallgató is megismerjenek egy olyan embert, akinek nem a professzionális szakmája az irodalom, hisz a civil szférában, a vállalati szektorban dolgozol. Hogyan lettél mégis a magyar irodalom egyik fordítója? Hogyan találtál rá a magyar nyelvre? Lepösről lepesre, amíg ott a Magyarországon élek, akkor majdnem tíz éve, és egy a, a Libri-ben voltam, és erreztem a tüz, egy tüzet. És akkor a, ezt, itt az idő kezdenik olvasni. És kaptam egy könyvet, és uh, olvastam. Utána lepés, lepésre lépésre kezdtem e, e, lefordítani egy cikket a, az internetről, minden napi életre, uh -huh. mondjuk hogy megérteni, mit történik Magyarországon is, és uh, utána kezdtem lassan uh, lefordítani a könyvet, utána kezdtem szerbántalál, és amikor, amikor uh, olvastam a szerbántal leveleit és a naplóját is, akkor megtaláltam találtam Evesi András nevét, és akkor kíváncsi lettem is készult az iránt. A magyar irodalom olasz vonatkozásai gondolom ismertek számodra, Márai, Sándor, Babics, Mihály. Babics, Mihály, Márai Sándor természetesen, mert most a uh, mai napon nagyon híres, plusz uh, van, uh, elég, elég sokan van, már lefordítás, Szabó Magda, uh -huh. nagyon híres, elég híres olaszországban is, de Márai a legjobb. És ismersz esetleg még olyan fordítót magadon kívül, akinek nem az eredeti szakmája a, a filológia, hanem valahogy a más úton, módon került a műfordítás közelébe? Mert ez egy érdekes útvonal, hogy igazából a legjobb iskola valószínűleg a műhely, amikor az ember küzd maga mondatról mondatra, hogy ezt esetleg egy példaként tudod mondani másoknak is, hogy próbálkozzanak fordítással nyugodtan? Hát persze, de... Ez nem könnyű dolog, mert kell sok munka, ez magányos munka, és uh, sokszor egyedül, teljesen egyedül vág, akkor nem könnyű, mert valamikor csak önmagaddal vagy is a Egészen különleges beszélgetésnek lehetünk a tanúi, különleges vendégemnek, Adriano Olivári, olasz műfordítónak köszönöm, hogy idejött a stúdióba, köszönöm. és példát mutatott nekünk is, hogy adott esetben nem kell szakmai, professzionális műfordítónak lenni ahhoz, hogyha szerelembe esünk egy szerzővel, vagy egy szöveggel, egy művel, akkor, akkor elkezdjük az fordítani, népszerűsíteni, és azt gondolom, itt mi nekünk, magyar olvasóknak is itt az ideje, hogy leemeljük a polcról ezeket a könyveket, akár a Párizsi esőt, akár az irént, hisztének. nagyon eleven izgalmas olyan olvasmányok, amik, amiken nem fogott az idő, talán éppen amiatt hisz eléggé árnyékban maradtak. Ö, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, most pedig folytatódik a belső közlés műsorra, már is visszaadjuk a szót és a mondatot Marton Évának, aki a stúdióban Jancsó Júlia műfordítóval beszélget Marcel Pruszt munkásságáról és az Új Magyar Prusztról. Előtte azonban még egy zeneszámot fogunk hallani, amelyet vendégünk választott Hevesi Andráshoz kapcsolódóan. A magam részéről további szép estét kívánok, Szegő Jánost hallották. Giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più, troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e in me non cicatrizzi mai, faccio male anche a un amico. Che ogni sera qui mi ho giurato di ascoltare, ma tradisco lui in me, perché quando tu sei ferito non sai mai o oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre, amore mio cuore. Akkor most már úgy érzem magamat, mint egy körkapcsolás, de valóban oh. Jancsóírval vagyunk megint a stúdióban. És nagyon izgalmas nekem az, hogy ugye nekünk még benne volt a gimnáziumi években valamennyire a köztudatban. Te tanítasz egy gimnáziumban, egy ö, zenei iskolában? Sok Sok gimnáziumban a tanítottál most a Weiner Leóban tanítasz, hogy gondolom te tanítod, de mennyire kell bele a tanmenetbe, mennyire van benne, úgy tudom, hogy semennyire. Semmennyire, tehát tankönyv utal rá, mint az egyik nagy kísérletező regényszerzőre, de még az a szegény árva Madlen epizód is kimaradt. Ezt én azért el szoktam olvasni a gyerekekkel, és hat is rájuk. De azt hiszem, hogy ez a szöveg nem könnyű, de átütő ereje van, tehát azt azonnal érzékelik a, a gimnazisták is, hogy egy különleges világgal találkoznak. Én azt gondolom, hogy ennyi szabadsága van az embernek, hogy az által fontosabbnak ítélt szerzőket Mégiscsak valahogy, ahogy mondtad, beleszuszakolja a tananyagba, arról nem beszélve, hogy akkor már nem azt fogják mondani a fiatalok, hogy Radnuti Miklós Alarec Herce című költeményét olvassuk, mert tudni fogják, hogy mi ez az elerősers. De azt tudják, hogy te fordítottad, vagy a te fordításodat viszed be akkor hogy működik ez? Nem biztos, hogy a saját fordításomat viszem be, de arról tudnak, hogy van egy ilyen veszélyes mániám, hogyha el akarják úsztatni az órát, akkor kérdeznek a műfordításra. Na jó, de hát akkor ez rögtön egy kapocs is ahhoz, hogy olvassanak, és egy tanár ennél többet, mint hogy a mániáiról beszél, azt hiszem nem tehet. Ja, akkor ezt hasonlóképpen gondoljuk, igen. Ma határozott, hogy okay. azért gondolom, hogy volt, itt megszerettettél. Még egy, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, hogy egy párhuzamosan írt az első és a hetedik kötetet, a kezdetet és a véget, ami azért nagyon-nagyon különböző. A sorozat címnek megtartottátok az eltűnt időt, az utolsó kötet a megtanált idő. Igazából melyik a igazi prósti az ő megtanált ideje, vagy az az elveszett idő, amiben hagyja, hogy bolyongjunk a hetedik köteték? Nem is egészen elveszett, hiszen az eredeti cím az egyszerre elveszett és elvesztegetett idő is, amiben a saját útkeresésére is utal az író. Azt mondanám, hogy az első és a hetedik kötet biztosan az igazi, de a köztes kötetekben is vannak nagyon-nagyon fontos epizódok. A hetedik kötet olyan értelemben a kiteljesedés, vagy beteljesedés, hogy ott megfogalmazza azt az esztétikai rendszert, amire az ő egész művészete épül, sőt szerintem az egész irodalom épül, tehát a, a dolognak a filozófiai lényege a hetedik kötetben. Lehet, hogy ahhoz meg kell öregedni, hogy az ember a hetedik kötet szeresse. Nagyon gondolok itt magamra, hogy, hogy addigra kell egy érettebb olvasás, és lehet, hogyha 10-20 éves volnék, akkor az első, vagy a harmadik, vagy a negyedik kötetet nagyon szeretném. De neked hátra van még két kötet benne, vagy éppen a második van, másodikban, és aztán jön még a harmadik. A harmadik. Az a legnagyobb feladat. Az a legnagyobb Viszont, feladat. Igen, igen. Körülbelül látod időben, hogy mennyi. És mi van utána? Tehát, mi van utána, amikor az ember befejezte? Mert ez egy életmű. Ez egy fordító életmű. Mi van utána? Mi van plusz nélkül? Ezt nehéz elképzelni, időnként Miklós Tamás azt mondja, hogy hát akkor még le lehetne fordítani az egyéb plusz írásokat. más? Ö, ö, más, bár rettentően érdekes lenne a Jean-Santel. különböző más ö, igen, igen, néhány elbeszélést is, de a jean, jean az egy majdnem három kötetes regény, ami az eltűnt időnek az előképe, tehát az izgalmas lenne nem tudom, hogy lenne rá kiadói kereslet. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és egy picit bepillantást kaptunk a fordításokba, Pruszba, Prusz illetműbe, amit az Atlantis kiadó most már a sokadik kötetét adta ki. Tehát, hogy nagyon köszönöm, hogy beszélgettél, hallgattok közben Ádám Péter műfordítót, a Kamiújrafordításról, illetve Szegő János beszélgetett Adriánó Olivárival számos nagyon jó zenét hallhattunk. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Pálymárk illetve farcsi Gergő és Rózsahegyi Gábor nevében is további szép estét. kívánok. Jövő héten is velem tar találkoznak, tartsanak velünk. Martonévát hallották. Belső közlés